ونکو یو بحث څنګه دنو د او د ادم استقاق او هغه څنګه کمندنو مرکزې کړو اوس دویم چې کمندنو ذکر کای د جمعيت او د جنسیت بحث د جمعيت او د جنسیت بحث ځما چې دا زاد دلالت په دریو یاد دریو نه په زیاتوب باندې کوي په دریو کې یاد دریو نه په زیاتوب باندې کوي او چې کوم نو خپل مفرد او خپل اوزان وي اجمي مستقل سي اوزان ني او جنس دې دا دلالت په پا ماهیت باندې کوي کاغذ لن یو فردي کدو یو کډيري دلالت په دریو باندې هم کې د دریو نه پکا ته هم کې د دریو نه په باروم کې کلیم کې دوا مذهبوي جمعیت او د جنسیت باره کې یو مذاب د مشهوریننو دی او بل مضب د محافقیقینو دی مشهورین دا وي چې کلم چې کمدنو جمعده کام جا ده او محاقیقین داوی چې کالم جنس تے چه کالم سدے جنس د محاقیقین و دلائل مخ کی وائیو زکا جی جامی بابا دا محاقیقین و مذب مخ کی لکل کرده دے محاقیقین ووی کالم جنسون دا جنس دی اوا له دلیل چې وکم زای کی د فارق چې دی د واحد او د غیر واحد فارق تاوی نو اغه ځکه بدون تاجنس او ماته فردی چه کلا فارغ چه کمدنو د فردیت او ده غیر فردیت اغتاوی نو پا ده غضای که معاد تاچوین سوی پرد او بدون تاچوین سوی جنس لکا تم رن او تم رتن تم رن تمرتن دل تا فارغ تا دا تمرتن یوی که جوری تا ہوئی او تمرون جنس تا ہوئی دقشان تی کلمه و کلمتون نی دو این دلیل داده چی الیه یا صادو کلمه قران کریم کې الله فرمایلي دي الیه یا فادل کلیم الطیب دا طیب صفت د کلیم واکښه دی طریقه د استدلال آیاتنا ا الطیب صفت د کلیم څخه وري واکښه وري وکدا کلیم جمع وې کذا کلیم جمع وې نزا الطیب بیم مفرد مذکر نوو پکار بیا مفرد مذکر نوو پکار زکه چې ضمیر د جمی مؤنث غیر عاقل ته تا واجب التانی سی ضمیر د جمی مؤنث غیر عاقل ته تا واجب التواجب ثانی سی بدلتا الطیبۃ والواجب ا تعویل ل جماعاتن یا ا طیبات الیه یفضل کلمت طیبا یا الکلمت طیبات نو معلومه شو چې دا الکلم جمع نه دا نو کته سوال کی چې ټیک ته جمعنه شو دا سه لازمه ده چې جنس دي شي دا سه ده چې جنس دي شي چې جمعنه ده نو جنس تیم نشی واحد دیشی منگ جواب کو چھ نشت دے مذہب سالس پدی کی گویا کدائی جمائی مرکب ادا فا قولینو بانی چھ یا جمد او یا جنس تے قول سالس نشت چې اچھ جمعیت باطلی گی جنسیت پہ حق کی گی چھ جنسیت باطلی گی جنسیت پہ سکی گی مطلب د دلیل دا شو چېله اوکانل کالیمو جامان نو لوجبت تانیسو فی في تو لاکن نه تال دلیل شو دریم دلیل هغه دا داج کمدن نو د د تغیر کولیمون را ځي تذغیرې سر را ځي کو لامون تذغیر سر را ځي کولیمون را ځي صحیح ده که نه نو کچر ته ردی دی موفرادو دا جامهوي نو جمع شه اصل تزغیر شه اصل دسکی رد کئی نو پا کاردار چه اصل تا رد شوی او طاپ کی را غلوی بیانا تزغیر کو لیمون رازی سالورم دا دی چی دا تمیز واقع کی د دا عدد اوسط تکلم تو احد آشار کلمن احد آشار کلمن دا تمیز واقع کیگی دا عدد اوسط او دا عدد اوسط تمیز چده ناغا مفرد منصوبی کنن نو پا دی بانه مفرد احکامات سکیگی جاری کیگی نو جنس بانه دا مفرد احکامات جاری کیگی په جمع بانه دا مفرد احکاماتو دا سلور دلیلونه دا محققینو ماشهورین وایي وي دا چې کمنو جاما دا جنس نه دی اطلاق وی دا جامه ده وایي جنس نه دی د هغوی یو دلیل اطلاق اسلااف کوئ د دریونه په کاته بانندې نه کېږي ددي اطلاق کوئ د دریونه په کاته بانندې ن کېږي په کاردي تسلاق کهدا جین شو نو په کار دی چې په یو په دو باې اطلاق کې دللی حالان کې په یو په دو تسلاق نه دی وارد دویم دللي دادي دویم دلیل چېدي چې کمدن نو تذغیر کولایمتون را ځي تذغیرې کولایمتون او دریم دللی ل دا دی چې تمیز دا ده و سط کامتتن واقع کېږي تکلمته احد اشاره کلمتتن کالیمن نو واقع کېږي او سلورم جواب کې محققین و تا دا غیر د دلیل چي دي هغه الیه یا صادل کلمت طیبو دا کلی مقابله کې دې عقلی پېش کوه ا تذذی ولا پذذیرت کو او ساتي ولا پاو ساتس کو کو او الیه یا صادل کلمت طیب کې تعویل کې کہ سواعیت محل اجابت تا ندی مگر بازی کلیمیں ضروری دے دی جائے تقدیر د بازو سواعیت محل اجابت تا ندی مگر بازی کلیم طول کلمات محل اجابت تا نرسی تا قبل دو مقام تا طول کلیمیں نرسی بازی کلیمیں رسی إله یصاد باذل کلم الطيب دا ا صفت د باذو ده او باذو مفرد مذاکر ده باذو څه شی ده مفرد مذکر ده دا طيب صفت د باذو ده دا د کمدنو د ال کلم نه ده دا دې دې پکه تا ویلو کو دا کو جواب چې کمندنو دمو حقیقيینو ترپنا مشهوري نو تا چې تاسو داوا دتصوير او داوود عدد دی اوسط په تحکوم دی تحکیم نه دی چې تاسوای چې تصغیر کلمتون راغله دي او تمیز د عدد دی اوسط څخه کمونو کلمتون سکيږي واقعي کیږي دا عدد وڑ تحکوم دی تحکیم نه دی تحکوم ولیکي کی داوه به دلیل تا او تحکیم ولیکي کی داوه دلیل تا داستاسو دا تحکم ده تحکیم او کم مثالون چه تاسو آئی دا مصنوعی دی مصنوعی ندی دا مصنوعی دی یعنی دروال دی دا تاسو خپل جو کردی دا چه تا داربون آوری او چه کم تاسو تاویل پایات کریما که کڑه ده نو دا تاویل خلاف ولا سل لے یو وای دا دا چې تاویل خلق ال کیچ ضرورت وی دل تا توای چې هر کلمه خو نه قبليږي باز کلمې سکیږي نو ته بازو ز کراو باسي چې توای هر کلمه قبليږي نو سب بازو ر استلو تا جد په وخت وجود د اطیب کې پو شو ستا مخصود تسیص دی که نه چې تهپ کلیم ک سرهوللی تخصیص راوللي چې ځې کلمی کېږي قبلېږي او ځې قیمې نه قبلېږي دا تسی خوا تو يب را اوست نه دی پو شوي سو محللي جاابت ته اوغ کلیمې تو یيب دي که نه نه کول کلماتو نو تسیص خو چا کړی دی تو ب کړی دی ستا باوته اجو ص دی چته بازوټه کیسه کوي ناو باسه دا تاویل له خلاف ولاسل له او بلا फायदा ده د خدای لپاره په کې سبا فائدې نشته خبرونه پور شو کنه علاوه لا دا و یو چې توصیف د جوزي زمني او د جوزي محذوفه دا هم چې کمونو خلاف ولاسل له لکه تاسو کوی چې تویب د خاصې په ته توای دي دا کې بازو محفوظ ته د غي صفته ابو طلا چکاله په ماظکور باندې عبارت صحیح کیږي د ضرورت ته چې کوم مخذوفات څه کوي راوباسي مخذوفات څه کوي راوباسي چې تو بازو ول راوباسي او توصیف د جزء مخذوفه کوي صدا اطویب مسکور دا د مخذوب د بارے څه دی سپات په داخلا پولیسله نورو ميدان چا وګاټو موحققین وګاټو وکیل وال کام بکسسر اللام دا ب ک اللام شي د رفت د تجنشي خ ب اللام جنون لا جممون او ال الب یو دغه نهپاتې يو جواب مشهورو تپاتې شو مشهورو یو ويلو ویلدي اطلاق په دریو کېږي په زیاتو بانندې کم وبانندې د درونه پهکتبانې اتلاق نه کېږي نومگ جواب کو دا گونادہ مستعملینو دے نکید وازیعینو وازیعینو و زکړه دے دلہ چې دا کلم اطلاق پکا تا په بارا ټولو باندې کیږي ورستو مستعملینو استعمال کړه درو نه په بارا د دې کې دا وازیعینو سو ګونه نشته نو اطلاق ان کیږي ختی کا نو قوی کنا تا ته خص سی ویلنه من اکر پچانی قوم تور بزو مستعملینو استعمال په دې وارد ده جنس لاجمون خاتمرین واتمرتن په دې سوالو ما جواب کول دي خو زو دی زیات کم څه ګټه اوس مطالعه به بګهراني شي ما سر ستاس ته مطالعه ډیر زیات غمي تاسو بهګه مطالعه کې دالي دي سوال کې دا راغلم چې ته دا تشبيه ورکای نه نه دا دې کمونو دا تشبيه د کلم او د کلمتون تتمرن او تمرتون سر نسې کی چې زه کا دل تک چې کمونو د عین کا سره ده صحیح ده کنه مکسور لین ده کنه کلم مقصور لام نه دی او تمرن او تمرتون به تسکین لین نه عین کلمو په کیسه ده ساکنه ده استاد تشبیه دا غې سره صحیح دی له مغ جواب کو شهدا تشبیه وجود دتا او پادم دتا کیدا تشبیه چې کمونو په عین کلمي په حرکت کې ده عین کلمي په حرکت کې نهدا بلکې دا تشبیه بوجود د تا او په ادم نو تا کیدا او وجه ولمن غو ویلا چې کوم ځای کې فارق د فردیت او غیر فردیت اغا تاوی نو غځای کې چې کوم نو به تا فرد او بدون تا جنس بدلیل قوله تعالی الهیا فضل کلیم طیب طریقه د استلال تمو ملو و وقيل ویل شي بي دي دا کدا چې کوم نو جامدا یسلایه کوللهلهصللااس دا هغوی دللی لو چې نوان کیا کېږي دا چې کمدنو مګر په چا باندې دریوبانندې فسو آدن یا د دریونه په زیاتو جوابو شو د خیر سره صحیح ده چې دا چې کمدنووا هغو خبره نه ده یو د پارمم شوي دا د دو د پاارم نه دا چې کمدن مستامو استعمال دغشانکر دی اول او کلم طیب مو اولن والکلم طیب مو اولن ببعض الکلم دینو مونږه جواب کوته خیره سره والام فیہ للجنس والتال للواحد هر کله چې فارق شو شارہ د بیان دا بحث د معروز نه نو شروع کړه په بحث د حرزینو کې په بحث اچکه حرزینو کې کاف لامی معروز االف لام او تا ور تعارضو معاروز معروز ذکر شو کلم نو سکندنو عارفین ذکر کئ شا غالف او تا دی یولام فیال للجنس و ال تا للوحدہ دا ی او رواج دی منبوم رواجو ال الف لام په لغت کې کلمی د چاته وی لالتوی کلمې د التوی په اصطلاح کې چې کم دنو دا الف کلمه دا چې واځکړې شي وی دا د پاره ماهیت د دلالت د ماهیت د مدخول الف لام په خپل کور کې الف لام په خپل کور کې غرد دوه قسم باندې دی ڈری وی او زبا ڈری بو آئیو آئیو با با ڈیریک جیب کے واشای بیا یو علی استفامی علی سوشیں استفامی فما دا حل نبدل رازی حل علن دا رازی دا بزان سر جیب کی کی رہے در امدی علی فلامی اسمی در امدی علی الف اسمی موصولی موصولي چوتا سوای چې داخليږي اسم فاعل او اسم مفعول به معنا الهدوس اسم فاعل او اسم مفعول به معنا الهدوس فانی په معنا دا الضی او دال لتی وی دال الف لام موصولي خپل کور کې غرد سلور قسمه وي جنسی استغراقی د خارجی ې ذهننی لکه سمنګ چې دا ق اسمونه پفلاې حرفيو کې را ځي دا قسمونه فالفلا موصولی ک هم را ځي س اوفلان چې کمدن نو او هو قسم دي په خپل پور کې یو چې اشاره وي په صرف ماهیت د مخول ته خات نظر ده افرادونه خات نظر ده چانه افرادونه د ال اسلام جنسي او چې اشاره وي پاغي کې ماهيت د مقول تا وزمن د ټول افرادو کې وزمن دو هدي تعال اسلام استغراقي وي کو ټول افراد د جنس مرادي تول افراد مرادی د نفس الامر د جنسنا د نفس الامر نو استغراق حقیقت وته وي او کو تول افراد د عرف مرادی د علاقه مرادی لکه ټوک اول طالبان راغلي دي ناستي دا ټول د دنیا ټول لي ها دا خدای مدرسي ټولوم نه دي دا ټول عرفي دی یعنی د شرجامي ټول طالبان دته استغراق څه وی اورفي یو ټولي ټولي دنیوي د ټولي دنیا ټول نفس العمر دته استغراق حقیقي وی لکاینا الانسان اللي فی قص ماهیت تن اشارا ماهیت د انسان حیوان ناطق ته په توان کی کی, کی په توان کی کی کده څه مطلب ده هر فرد افراد انسان نه پس کړي توان کړي ټول افراد د انسان مرادی اور ټول افراد د استغراقِ حقیقی و استغراقِ حرفی او کماحیت تشارو پا زمن دا خاص و افرادو کی پا زمن دا چاکی خاص و افرادو کی انتش ماحیت نو مرادو ماحیت مرادو پا زمن دا خاص و افرادو کی ندیت آه دی خارجی وی دی خاص و افرادو تذکرہ کیا و مخ کے صراحة تن مخ کی وصو شوی سراحة تن یاو مخ کی کنایتن او یاو مخ نه نا تذکرہ شوي تن شوی نو اشارة تن شوی بلکہ تذکرہ بھی, تذکر بھی شوی تا اغیل امبر دغیوی یعنی سیاک سباکو تا دینا نو که مخ کی سراحة تن ذکر شوی نو دیتا دی ته د خارجرج ذیکي سریحی وي د خارجي ذیکي او کمخکې ذکر شو وو کناتن نو دیتا دی ته هې ذیکي خارججي د خارجرج زییکي کنا وي ذیکريشي کوي او کهچر ته نه سراحتن نو او نه کناتن خو هغه ماول نه معلو دلا ماحول نه کې نه د تعلیفسلام هې خارجي ذیکي علمی ووي یکشيه د خارجي کې دوه ک وا شو او استقرافقی کې یو کېسم شو لکه یو په خو خپل مسم را نه د ور در در یوا شو که او سه غنور نرو نوغوش شو دین را طلا پاتې دی او چې کله مایت د مخول ته اشاره وي او پا زمن دی او فرد غیری معین کی ماهیت نیوی مراد پقط ماہیت ماہیت مرادی او پا زمن دی او فرد غیری معین گورا خوراک چې دے خوراکو نو دا شرمخ چی کم تعریف تینو آغای کی کم دا شرمخ کم فرد دینو آغای کی ماهیت خوراک کی لکتو اصول لالانسانو نو حیوان ناتک منزو کو د دی ماحیت دا تعریف چه تا کمپا تیسی رو منطق که ات کرده دو منزو کو که دی فردو فردو کو نو دینا معلومی گی چه سوال الانسان نو دینا چه کم دینا دا علی فلاحیم چی دی کنا دا جنسی نه دي او فرد مراد دی سه مراد دی اوس فرد کمخی تسکره شی په یو طریقه سره فرد معلوم شو نو آده خارجی شو که فرد نو معلوم، فرد غیر شو وحدی ذهنی شون وحدی سو شون لکا اکلاہوز ذئبو انی اخافو اینیا کلاہوز انی اخافو اینیا کلاہوز زیاریگم چې مات پا کی دل رسشه شرمخ شرمخ بے مات کی نو خادمی والا دیده که کشور کڑه دیں شووی دا پرچ دی دا مخاطب تا نو معلوم و متکلم تا سو معلوم بیادی ذهنی دی تا وی شاقا فرد چا معلومي معلومی متکلم معلومي خو مخاطب تا معلوم ناغ شر مخلق, و مخلق, و مخلق و یعقوب علیہ السلام تا معلومو چه کم یوسف علیہ السلام کھوڑا دا خبر غلط را دا حدی ذهنی دا تعریف نده چه دا غش کم دنو معلومي مخاطب تا معلومی فرد مخاطب تا معلوم دیو نمتکلم تا معلوم نه خو یو غیر معین فرد د دې وجه نه خلک کوئی آه دي زهنی په قوت د نه کې راکړي ذکاغه فرد چې نو یو تنتم معلومو نه نه ان یا خافون یا کولوز ز... نو شرمخ ماهیت د شرمخ هغه معلومو ماهیت معلومو خو فرد غیر معلومو فرد معلوم مون. به وخافی من اقللس ځ وي ولمیعالمې ان نه هممو ځې آبو وخاف عليه من اقللس آوي واکوب سلام وری دی چې شرمخان ب او ولم عالم بې ان نه او دا تپته نه چا سره مغه په شرمخان دي صحیح ده که یوګوره برلیان ووي چې عاکوبله اسلام السلام غب وو ځکه و چېین اخافو یا کوله ضب زیېګم چې شرمخان ب شیر مخس کې مات کې اوي دو بیا ور سره ووي چېفااکله اووز فاکله اووز ګاډ د رونه خوړلی ووین یاخاف یا کولو او نو سوپ اسلامې خوړلی وو دا فکله و دروغو کیا او هغېوي فکله ځم نو دروغ نوي دروغ وکنه شر مخ کوم لکه خوڑلو و دې شر مخ نه تا تاسو کې چې تا يوسف عليه السلام کوللو ياغورتي چې تعال الله عزيز بدر قدامس لهوم انبيا برمن حرام است تعال الله عزيز بدر قدامس لهوم انبيا برمن حرام است دا غچانو بدر سو کې چې پیغمبرانو خري د پیغمبرانو خوخه چې کمدنو په مون باندې سي حرامي دي په رنګبر واخته موږ نقل وکړو دا ا حدیث نشو ا حدیث شو وای ته واخدا ته واه ا شو صحیح و سالور قسمه الالف چا شو موصولی چا شو موصولی شو بیا ته کم ننو الالف حرفی چه ده دا په دوه قسمه غیر زائد او زائده نو غیر د ایده وک شو شوو سووشو وکس م دا چې مونکم وایي چېمونکم زایده دي شا راړلی شووي د هغې په لریکوو باندې معنا کې س نقصانو نه را ځي خل لې کې نو مع کې س نقصان نه را تاسو مثال یاد کړه د غلامان غلامانې لظانې فر را یا کو من تې باشر ده داسې د تا سره به شاری کوم که نه دا طلاې ضاهده چې دا پرکل کور کے دو قسمن اول ایوازی او غیری ایوازی هر واحد ددن دو دو قسمه دی لازمی. لازمی. لازمی. لازمی او غیری لازمی ایوازی لازمی ایوازی غیری لازمی او ایوازی غیر کوم غیری ایوازی لازمی او غیری ایوازی غیر لازمی فالور داسو فالور سوسو داسو او ونور سوسو یاولس او فالور غنور سوسو بین زلس او یو غا ال استفامی سوسو پڑلس الف لام پیش پرلس قسمہ اسمۃ اللہ مل سے خبر میں ثابتہ ولا خانہ پسوشو اش پرلس قسمہ مند اش پرلس قسمہ شو خبروانی پوشو ہسے گھٹ گھٹ میں تو سبت علی کی پرچہ کرا ش نور ما پتہ رچ داشے تا سو یاد کھڑے او تا سکھ پئی تے یاد دے دتا ہلا کہ صرف اسی نمونے میں کرتا برابر کرل کہ خیری اندہ الف پی... اوس راشہ شربتائیلا کامتتو کې فلان چې کمو کملیفلان ځای له خور راشه که نه چې داس چې کمو کملیفلان ې او داسې طرریخی سره لیفلان برابر کاه چې دانیادې او سرم برابر شي کلمتتو کې د افانه نهنیاددي چې دا ور سر هم شو برابر شي نو دا سوالانهو جوابن به وواو او پیل حالله ت یاد کې نو بیا به نو ش کوپه الله پ داعمل کولو تووفیک در شي